Nu hjälper vi landets 18-åringar att få bättre koll på pengar. Ett problem mindre. Välkommen till Swedbank, en väldigt svensk bank. Obegränsade tillsammans med Tele2. Spara på att samla mobil, bredband och tv från 649 kronor i månaden. Ring familjen. Försöka med dig. Jobba från hemmakontoret och streama det allra senaste. Tele2. Obegränsad. Hej och välkomna till avsnitt 110 av podden. Vi går till historien och var i historien är vi på väg till nu? Jo, Fredrik, här är Ulf Gemsjö och i förra avsnittet behandlar vi ju den största segern i den svenska historien, slaget vid Narva, 20 november 1700, då en mot tio ställdes enligt ner, Ja, det var väl lite överdrivet, en mot fyra, eller enligt vissa historiker närmare, en mot fem ställdes. Det är ju en verklig bragd förstås redan där. Den 18-årige Karl 12 hade ju fått tre fider att klara av. Han gör en landstigning i Skälland som leder till att den danske kongen Fredrik IV tvingas ingå ett stillestålsavtal med det med Sverige Sverigeförbundna Holstein som han angripit. Den polske kongen August II, den starke kallat, hade i egenskap av kurförste i Saxen angripet svenska Livland, men en invasion av Riga hade förhindrats av försvarande svenska trupper. Detta angrepp av August hade skett utan krigsförklaring. Den polska riksdagen hade inte godkänt det, så formellt var än så länge inte Sverige i krig med Polen. Unionen, Polen-Litauen var ju ett valkungadöme där makten låg hos riksdagen. Polsk riksdag har ju blivit ett uttryck. Vad får det för associationer för det begreppet? Ja, polsk riksdag. Jag känner igen begreppet verkligen. Kan tyvärr inte koppla det. Men för gissa då när det blir lite bråkig stämning. Ja, eller? Alltså det är så positivt menat. Och anledningen är att väldigt få förslag kunde gå igenom då man tillämpade något som kallades liberum veto. Det vill säga att det räckte att en enda riksdagsman röstade emot ett förslag för att det inte skulle gå igenom. Detta ansåg som höjden av frihet men ledde förstås inte till ett särskilt effektivt styrande. Att den polske kungen var vald, inte var en kung av Guds nåde, ledde till, som vi ska se, att Karl den 12 skulle försöka få anhängare i Polen och Litauen eh, som ville avsätta August. Eh, det skulle ju vara möjligt och han inte styrde så att säga, på Guds mandat. Karl blev närmast besatt av denna idé och skulle ägna alldeles för mycket kraft och tid åt det på bekostad av att han ignorerade faran av att en ryske saren Peter röstar upp sin armé för en revansch för Narva. Karl XII såg August som en farligare motståndare än Peter, vilket kanske hade att göra med seger vid Narva, att det ledde till en underskattning av ryssarna. Man kanske kan dra paralleller både till Napoleons till sist misslyckade invasion av Ryssland och till andra världskriget då Hitler trodde sig ganska lätt kunna besegra ryssarna. Inte minst med tanke på att Sovjet ju hade haft svårt att betvinga det lilla Finland under vinterkriget. Tror du att det ligger något i den tanken? Nej men det handlar väl helt enkelt att de var väl totalt värdelösa men de har en... Outsinnlig eh, Grupp Med människor att eh, Ösa ur mm. eh, Så att det, det, det går liksom inte, det, de är för många mm. det, är, det är det som diskuteras I våra dagar, eller hur med Ukraina Ukraine. Ja men exakt mm. eh, och sen, Det är så stort land också alltså. mm. det är, eh, När vi ser hur de rör sig In i ryskt territorium Och nu har de tagit flera kvadratkilometer Ukraina och så vidare mm. så ser man på en karta så är det som en liten liten, liten, liten plutt ja, där i det ja, visst, jättelandet. Visst, visst. Som vi avslutade förra avsnittet med att går Karl i vinterkvarter efter Narva segern. Apropå närva och Tegners 1 mot 10 ställdes, som väl alltså kanske större var 1 mot 4 ställdes, så finns det faktiskt en drabbning som lite oförkänt råkar till glömska men som vår initierade lyssnare Hans Ulfsparre påminner oss om i slaget vid Kiveneb 1555 under det ryska kriget under när Gustav Vasa sista år då Ivan den förskräcklig in i Finland lyckades cirka 500 svenskar besegra inte mindre än cirka 12 000 ryssar. Det är ju svårslaget. Ja, men vä vänta nu. Det här, är... Det här låter ju som en eh, Sveriges... Eh... Sparta, vad heter det? Termoppele, ja, det, ja liksom. 300. Jag 300 ståg som liksom ja. Men varför, det har verkligen hamnat i glömska Det tog vi ja. inte ens upp själva? eller Nej, det mm. gjorde vi inte. Det här ryska kriget var under Gustav Vassars, det sista år. Det ledde till att Gustav Vassa själv åkte över till Finland. Kommer du kanske ihåg mm. Mm, Nej, det, det, det, det, det är jättekul tycker jag. Med, med, med, med, det är kunniga lyssnare då, som, som kan uppmärksamma sådana saker. Efter närvarslaget hade Karl XII själv gärna fortsatt krigandet med att förfölja de flyende rysarna, Men för en gångs skull lyssnar den envälliga tonårskongen på sina officerare som med hans närmaste man generalmajor Renskjöld i spetsen övertalar honom att armén var i dåligt skick, led av matbrist och att många sjukdomar graserade. Det man kallar fältsjukan, ett samlingsnamn för olika magsjukdomar som tyfusdysklar. Center i Salmonella. Eh, ja, ett faktum är ju som vi har nämnt tidigare att av de soldater som stupade i krig så, eh, så var det ju ganska få som dog i strid. Vi vet, vet ungefär hur många procent man brukar säga som dör i strid. Mm, mm, vi pratade om det där som sagt men eh, om jag kommer ihåg rätt lite siffror som slängdes runt var väl 50 procent och kanske till och med ännu fler som dör i, i sjukdom. Det faktum är att det var bara cirka 10% som dog i strid. Ja, det är otroligt. Ja, det är alltså resten, ja, sjukdomar och olyckor. Ja, vi ska vi satsat på fler läkare då, det kanske mm. hade varit en, mm. en poäng. Det vill mm. säga, de kanske inte visste om det här med hygien och det kanske kommer nej, se. Nej, bara. det var ju så. nej. Ja, ja. Carl mm. XII hade nog fått lite blodat tand av vinterfältåg och slaget för närma som ju genomförs i ett häftigt snö och väder som blev en viktig bunsförvant för svenskarna. Karl kom till slutsatsen att det var lättare att förflytta sig vintertiden under höstar och vårar med dess leriga och översvämmade vägar och osäkra flodövergångar med bräckliga isar. Att gå i vinterkvarter var ju det brukliga och man kanske också kan se Karls idé här som något väldigt typiskt för honom att göra tvärtemot tvärt vad som alla andra tyckte var det, bara det lämpliga. Men, nu bryter man alltså upp och marscherar söderut till en gammal borgeruin, Lais så ligger norr om Sveriges andra universitet, som jag alltid brukar fråga dig om vad det heter. Mm, ja, det borde jag kunna över det här laget. Dorpat. Ja, ja, naturligtvis. Ruinen här är omgiven av skyddande ringmur och valgravar och på borgården finns träbyggnader där kungen och hans officerare tar sitt högkvarter. De flesta soldaterna får bo i omkringliggande byar och städer. Kavalleriet förläggs till just Dorpat. Platsen är strategiskt belägen och det inte är så långt i ryska gränsen så man kan ha en viss koll på vad ryssarna för sig. Och här har inte heller kriget dragit fram så det finns hyfsade möjligheter att hitta mat och foder. Apropå Dorpat värvas nu en professor i retorik där en Olof Skragge som ursprungligen var värmlänning. Hans pappa var borgmästare i Filippstad som, som Karl XII sekreterare. Och det är här en begåvad person som med tiden får utvidgade uppgifter och blir adlad härmelin. Han blir en viktig person för kungen och en sentida ättling till honom som han träffade häromdagen. Nu kallar honom för Karl XII.s propagandaminister. Olof Härmelin kommer senare att gå dramatiska öde till möte som vi kommer återkomma till. Propagandaminister är väl i, i, inte i något sammanhang en positivt klingad titel kan jag tycka. Men, ja, det, det är väl, väl gubbel som han tänker på då, som, som förstör det här begreppet eller? Ja, propaganda. Hur ska jag införa i Sverige? En propagandaminister? Jag tror... Oh, det kanske de behöver, ja. Mm, ja. Det, det har de rätt till. Mm. Den här vistelsen nu, i Laïs, det kommer att vara hela fem månader till maj 1701. Först firar man en traditionell jul. Där med julmat och jullekar Greve Axel Sparre, som är en av kungens närmaste män, skriver... Kungen är lustig och glad. Igår lekte vi i julhalmen, sprang och dansade. En annan av kungens närmaste män, generalmajor Magnus Stenbock, av kungen kallad Monsbock, skriver en opera med sång, musik och ballett till kungens ära som uppförs den 28 januari på kungens namnsdag. Kungen skriver ett brev till den nu trettonåriga lillasyster Ulrika Eleonora i februari där han berättar En gång har det här varit elgjakt. Bara jag, Magnus Stenbok och Wrangel var där och och kom hem sent och gjorde tocke alarm så att de somliga mente att ryssen var där. Somliga begynte inte ropa efter pistolerna. Ja, här går allt lustigt till. Det är en vinter med stark sköld. Och i början av mars ställer kungen till med ett minst sagt avancerat snöbollskrig där man bygger upp en stor snöfästning som belägras och stormas. Det går som i kungens exercisövningar våldsamt till, en sån dör och många skadas. Trots dessa muntra sysselsättningar i kungens smak är det tydligt att han är rastlös och vantris med den långa vistelsen i lais. Karl är ju ingen social person. Han ägnar sig inte heller åt sysselsättningar som kanske naturliga för 18-åriga ynglingar. Han fästar inte. Karl kanske inte var helnykterist som han tidigare hävdat. Men efter det våldsamma partajandet under det så kallade holsteinska raseriet tillsammans med svogen Fredrik och det abrupta slutet på supandet efter luftet till den med sonsonens dryckesvanor mycket missnöjda farmor, Hedvig Eleonora, var det ingen som någonsin såg kungen berusa. Han visar ju inte heller, vilket väl också ovanligt hos 18-åriga unga män, något som helst intresse för tjejer. Kolon XII är ju inte heller någon som är framstående att uttrycka sig verbalt, varken i tal eller skrift. Han skriver ogärna. Lyckas få iväg några gott nytt århälsningar i februari. Hans brev har ett enkelt, ganska torftigt språk, verkligen utan några språkliga finesser. Däremot har han inget av fadens svåra dyslexi. Och det är likadant mans tal, han pratar inte mycket, han är helt ointresserad av vardagligt småtalk, och meningslösa konversationer. Ja, frågan är vad som hänt om inte Sverige blivit överfallet av våra grannar- om Karl XII hade fått fortsätta att styra under en lång fredsperiod- eh, jag vet inte, det här är ju en, en tanke jag vet inte vad, vad, vad, vad du tycker men istället för att vara vår kanske mest ikoniska kung hade han kanske blivit en av de minst färgstarka oansenig monark, han hade, han hade säkert skött sitt jobb, han hade ärvt fadens Karl elfte starka pliktkänsla men till skillnad från fadern som hade ett oerhört driv genomförde med stor skicklighet det kungliga enväldet, ordnade ekonomin med reduktionen rostade upp försvaret med indelnings och flottas upprustning och flyttikarskronan hade ju inte så alls samma intresse och engagemang här. Ja, mm. vad, vad säger du om det? Ja, men han ville ju ut i krig, det har han väl velat från första början och nu, mm. jag tror han är lite med glädje mottog det nyheten om att han hade blivit anfallen då, mm. lite som du själv var inne på då. Mm, det skulle så, bli hans musik. Ja. ja, exakt. Och han kanske hade hittat det på ett eller annat sätt ändå. Men som du säger, om det inte några sådana förutsättningar fanns så hade han kanske bara ja, jagat och mm. inte gjort så mycket som du säger. Nej, nej ja Just det, alltså, Karl XII.s stora begåvning hittade vi genom krigskonsten och med det faktum att Sverige blev attackerat såg han sitt krigande som ett försvarskrig, att han hade rätten och Gud på sin sida. Och krig kunde enligt honom inte avslutas med förhandlingar och kompromisser utan endast genom fullständiga segrar. Hans genialitet här gör att man kanske kan jämföra honom med hans stora förebilder: antikens Alexander och föregågen Gustav Adolf och ja, sedan Napoleon. Men kanske det också finns en risk, en annan tanke, att en person som är oerhört framstående inom ett område överskattar sin egen förmåga och till sist går mot sin undergång. Alltså, Karl underkände ju som sagt alltid diplomatiska lösningar. Han trodde enbart på sin förmåga att i slutänden vinna den avgörande militära segeln. Eh, detsamma kan ju sägas om till exempel Hannibal som utmanade Romariket och till sist blev besegrad i samma, och Napoleon som fick hela Europa emot sig och till sist mötte sitt Waterloo, eller Waterloo, som Abba sjunger. Och ja, det kanske hade gått likadant med Gustav Adolf om man inte blivit skjuten i Lützen eh, hade han med trots allt begränsade resurser verkligen kunnat fortsätta rada upp segrar mot kejsaren i Tyskland under 30-åriga kriget. Eller, vad tror du? Mm. Alltså det gäller ju att veta, det gäller att sluta när man ligger på topp och, och mm. veta om det. Mm. Så att säga, casha in sina, sina äh, marker. Jaha. Men det är svårt. Det tror jag är oerhört svårt. Det mm. tror jag nästan är omöjligt, men mm. absolut. Karl XII så stora svaget, det var kanske hans närmaste, närmaste besatthet av krigskonsten. Han var ute i fält, där skulle alla problem lösas. Och får man då ett övermäktigt motstånd så hjälper ju inte hur skicklig man än är. Vinden och våren, 1701, alltså en väntans tid. Karl XII väntar på att isarna ska bryta upp så han kan få förstärkning hemifrån. I kungens fältkansli stärker Karl Piper sin position sedan Thomas Pollos blivit sjuk och åkt hem sköter Piper både inrikespolitik och utrikespolitik åt kungen. Ja, man kan väl säga att han är något av en statsminister. Ett kvinnligt ögonvitt ur lokalbefolkningen beskriver den 18-årige kungen på följande sätt. Av tämligen lång, smärt och spänslig gestalt hade han ett ansikte som var litet i förhållande till kroppen. Han var icke vacker, men man kunde icke kalla hans koppär i ansikte fult och hans mörkblå ögon glänste som diamanter. Han var icke någon peruk, hans kastanjebruna hår var lätt pudrat, kortklippt och tillbakakammat. Ja, att slägga peruken som Karl gjort inför Fältågd 1700 är unikt. Liksom han var kortklippt. Alla män i hans omgivning har långt hår. Och att inte bära peruken ses mycket olämpligt. Det kan skada hjärnan och ses som en anledning till att han, som man ser på vissa porträtt, blir tunnhårig på framhuvet och gässant. Han sticker ut med andra ord och ser verkligen inte ut som sina samtida förstar. Hans kläder är ju också enkla. Rock med förgyllda knappar. Väst, gula byxor och vit skjorta. Svart halsduk, svart hatt med tre uppvikta sidor. Handskar, linnestrumpor, långa svarta stövlar. Storlek 36 med låg träklack och järnsporrar. Carl äger inga lågskor. Han har... Alltid dubblar. Han har en lång värja med långt messingsfäste. Uniformen har inga gradbeteckningar vilket gör att han skiljer sig från alla officerar. Karls motståndare, Peter och August, träffas igen i februari på ett slott i norra Litauen. Pat Kull, den livländske svenskhatande Adelsmannen som vi talat om i flera tillfällen och som har haft rollen som samordnare mellan Sveriges fiender. Danmark, Ryssland och Polen är också med på mötet. De talar om läget efter nederlaget vid Narva. De drar upp riktlinjer för hur kriget mot svenskarna ska fortsätta. Kriget ska återupptas i augusti då den ryska armén är återupprustad. Så Peter ska skicka trupper till August med vars hjälp August ska gå till ny offensiv, inta Riga och sen gå vidare och erövra resten av Livland och Estland. Och tillsammans ska de båda första ta revansch och återta Narva och sen ska ryssarna återerövra Ingermanland och komma fram till Östersjön, Peters mål med kriget. I mitten av maj börjar äntligen förstärkningarna hemifrån anlända. Karl har väntat otåligt. Den 20 maj skriver han till lilla syster eller Eleonora. Det börjar nu bli helt sommaraktigt, Gud har vi lov. och Vi väntar nu med Guds hjälp snart för att röra oss och fara till verks på vårt hantverk igen. Bland de nyanlända officerarna befinner sig en överste Adam Levenhaupt som skulle höra talas om sig i fortsättningen. Sammanlagt uppgår de nya trupperna till ungefär 10 000 man. Som vi antytt har Karl den XII bestämt sig för att först slå till mot august. Och på sin nittonde födelsedag, den 17 juni, bryter kungen upp och marscherar söderut. Alla trupper samlas i Dorpat. Han har med sig 18 000 man och avdelar samtidigt 5 000 man under befäl av överste von Schlippenbach för att bevaka gränsen mot Ryssland. Planen är att gå mot Riga, gå över floden Dyna och besegra August trupper som befinner sig på den västra sidan av floden. Sen skulle svenskarna besätta hertigdömet Kurland som var en del av Litauen och till sist försöka, som vi antytt, helt enkelt försöka få August avsatt som polsk kung. När Karl så fått den som han ser som sin huvudfiende avsatt kan han vända sig mot den återstående fiende Ryssland, gå tillbaka norrut och besegra dem vid skovområdet dit den ryska huvudarmen begivit sig efter nervaslagt. Till sin hjälp har nu kungen även generalmajor Karl Magnus Stewart som du kanske kommer ihåg spelade en stor roll vid invasionen av källan och nu återkommit. Och den nu 76-åriga gamle greve Erik Dalberg, guvernören i Riga, oerhört rutinerad när det gäller överfart av vattendrag. Över 40 år tidigare hade han ju lett tåget över bält. Det är högsommar och en riktig värmebölja. Man avverkar en dryg mil om dagen. Den 25 mil långa vägen mellan Dorpat och Riga tar 21 dagar. Förberedelser inför övergångarna från den dyna utanför Riga påminner om dem inför övergången av Öresund. Precis som då lyckas Stuart lura finen att övergången ska ske vid ett annat ställe än det som blir aktuellt. Man skickar en mindre trupp österut för att få August-saxiska trupper att tro att övergången ska ske där. Svårigheten nu är att motståndet förväntas bli betydligt svårare än det danskarna lyckades mobilisera vid Humlebäck. Förutom Saxare, en del litauer och polacker har Peter skickat 10 000 ryssar. Den 9 juli klockan 4 på morgonen inleds invasionen av den 600 meter breda floden. Den är mycket väl förberedd. Båtar och flytande broar har byggts. Man tänder eld på halm för att rökridorer ska försvåra för finen att upptäcka svenskarna. Efter en halvtimme har de första svenskarna nått land på andra sidan. Och i en av de båtarna befinner sig Karl XII, alltid främst i stridslinjen. Något som vi tidigare konstaterat förstås mycket starkt bidrog till soldaternas stora beundran för och lojalitet med kungen. Trots att saxarna har både infanteri, kavalleri och artilleri till sitt förfogande, pressas de tillbaka av de usinnigt kämpade svenskarna som snart får fotfäste vid flodstranden. De ryska soldaterna, de flyr i slagfältet. De kanske kommer ihåg vad som hände vid Narva. Så! Trots att svenskarna på grund av hård blåst haft svårigheter att fästa flottbroar och föra över kavallerie och artilleri lyckas de offensivt kämpande karolinska soldaterna få saxarna att retirera. Alltså, en ny lysande framgång för Karl XII. Man är nu inne i Kurland och det här ger verkligen genklang i hela Europa. På mindre än ett år har det ju den 19-årige svenska kungen besegrat alla sina tre motståndare. Danmarks Fredrik den IV, Rysslands Peter den I och Polens Letavens Augusten II. Uh, jag tror faktiskt slaget eller seger här vid floden väcker större upp en vid ryssar har man inte så stor respekt för däremot alltså i har ett gott rykte som soldat 18 års problem nummer 87 vakna Nu hjälper vi på Swedbank-landets 18-åringar att få bättre koll på pengar. Ett problem mindre. Välkommen till Swedbank, en väldigt svensk bank. Privatlisa stiger X-long range från endast 3990 990 kronor per månad. Och får mer. Mer intuitiv teknologi. Datt koppling. mer Mer lyx. kvalitet, Stämningsbelysning. Avundsjuka blickar. Mer prestanda. Räckvidd på 446 km, Mer på bucketlist att upptäcka. Mer. Heseker. Nu kör vi. Njuta av fler standardfunktioner. Upptäck mer och beställ på siker.se. Privatleasingpris baseras på 36 månader och 10 000 km per år. Villkor gäller. Siker. Sikmor. Seek Detta år 1701 bryter det spanska tronfuskriget ut vars bakgrund vi utförligt ett för i förra avsnittet. Här kommer ju två sidor att bekämpa varandra. Frankrike-Spanien och Spanien, som vill ha den franska kandidaten Filip som ny spansk kung mot Österrike, England, Nederländerna och så småningom hela det tysk riket så lanserar den österrikiska kandidaten Arkehetti Carl. Båda sidorna försöker få med Carl på sin sida, något de misslyckas med. Men, återigen. Visst den var alla tre motståndare besegrade, men Karl 12 är inte nöjd med det. Hans fiender ska en gång för alla oskadade göras så att de inte kvarstår som framtida hot. Och nu väntar sig alla att Karl ska gå mot ryssarna i Pskov. Men Karl XII gör aldrig något som alla andra förväntar sig. Ryssarna kan han ta i tur med senare. Nu gäller det att genomföra den tanke som han, som sagt, armatsverk är besatt av, att avsätta August. Den polska ärkebiskopen försöker sträcka ut en fredstrevare till Karl och skriver ett brev efter dynövergången och uppmanar honom att inte fortsätta in i Polen. Alltså, fortfarande så sagt, det råder ju inte ett formellt krigstillstånd mellan Sverige och Polen. Men att ta emot fredstrevare är inte Karl den 12:e starka sida. Han skriver ett ganska strävt svar där han meddelar att hans mål, som han inte tänker kompromissa med, är att. Få August avsatt som polsk kung och om det innebär att han måste gå in i Polen med sina trupper kommer han att göra det. Svenskarna besätter hela kulan och fortsätter in i Litauen. I oktober tar den polska regeringen kontakt med den svenska kungen. De låter meddela att de har fullt förtroende för sin valde kung August och kräver att svenskarna inte ska gå in i Polen och inte lägga sig Polens inre angelägenheter. Man kan väl säga att Colin 12 nu har tre alternativ. Ett är att ge upp tanken på att avsätta August som tydligen har Polakidans förtroende och sluta fred med honom och även med Peter. Ett andra alternativ är att sluta fred med ena av fienderna. Herreg August närmast hans. Man visste att August gärna ville ha fred. Han hade genom ombud till och med föreslagit att avträda Kurland till Sverige för att få fred. Och det är detta alternativ som kungens alla rådgivare föreslår. Den gamle 78-årige kanslipresidenten Bengt Oxenstierna skickar brev från Stockholm där han eh, försöker uppmana den 60 år yngre kungen att återuppta striderna mot Peter och avsluta alla planer på att kriga vidare mot August. Och det tredje alternativet är att fortsätta kriga mot båda fienderna tills de blir besegrade för gott. Ja, Fredrik, vilket alternativ tror du Karl väljer och vilket skulle du ha valt? Mm, jag hade valt alternativ fyra, att <laughs> gå mot Köpenhamn, eh, för det är ju vår ärkefiende. Sluta fred eh, med ryssarna och palackerna, inta Köpenhamn, eh, Karl XII, lyssna på mig nu det är det du ska göra. Ja, men du, du, om han är besatt av Osdag du är besatt av där med Köpenhamn. <laughs> det är ju fred med Danmark det. Det är stillestånd där efter Travental. Ja. jo men, men ja, det är det ju. Men det, det de åter, återkommer ju ständigt danskarna. Mm. Ja jag, jag vet, helt ärligt, vi får gå igen. Jag får, jag får lyssna på de gamla avsnitten igen. Men min uppfattning är ju att det är inte så ofta som svenskarna inleder krig med danskarna. Nej, nej. Nästan aldrig, eller? Har jag helt fel där? Nej, det är jag blind, kanske? Nej, det, var det man spontant tänkt på det är väl Brömsbro, alltså det här kriget då, då, då torsten som gick upp i Danmark. Men i övrigt så är det allmänt danskarna i Sverige. Mm. Men, men vad, vad, tror, vad tror du Karl var det här? Då, ja. här Nej, men han cashar ju inte in. Det är uppenbart som vi var inne på. Att casha in vore ju att, att egentligen sluta fred med både ryssarna och polackerna. Men det, alternativ två verkar ju minst sagt bäst. Och mm. om man ska fortsätta... Och åt något håll så är det väl mot uh, ryssarna och, och sluta fred med, med Polen. Mm. Men det har det något med arvet det tidiga att sitta den Vasa ättling på på Pouls tron. har det med det att göra? Eller gillar han inte August? Har han för, blivit förelämpad av honom? Ja, ja, exakt. Va? Han tycker August är en sällsynt svekfull typ. Och naturligtvis väljer han det här sista alternativet, att kriga vidare mot båda. Han, han har en oerhört negativ bild av sin kusin August. Mammorna var ju systrar. Han ser honom som en ytterst svekfull som först bedyrar sin vänskap och sen anfallet Sverige utan krigsförklaring. Och det tillverkar också som Karl ser fredsavtal, kompromisser, diplomatiska förhandlingar som tecken på svaghet. Konflikter ska avgöras på slagfältet och i det här fallet är August en fiende till Sverige. Han ska oskadliggöras, han ska bort från makten. En fransk diplomat skriver, den svenska kungen tror sig vara en fiskal på jorden sänd att bestraffa all trolöshet. Alltså, han har rätten på sin sida och han ska se till att straffa alla de som inte följer det rätta. Eh, Kondon är medveten om att det här inte är en lätt uppgift, att det kommer att ta lång tid att göra sa med båda motståndarna. Han säger vid ett tillfälle fältkansliet vi kommer att kämpa i många år på denna sidan havet. Och till sin sekreterare Olof Hermelin säger han Sverige kommer att vara i krig med polackerna i tio år till, med ryssarna i tjugo. Hermelin svarar då, kanske lite ironiskt, att de kvarvarande soldaterna då blir övermåttan välövade. Varvid Karl ler och säger, är det inte gott att ha var välövade soldater? Mm. Något som borde ha gett Carl varningssignaler det är att Peter och ryssarna inte är ovärksamma Under senhösten nu, 1701, anfaller Peter Livland med en ny upprättad armé. Men Schlippenbach, som vi nämnde förut, Karl hade lämnat kvar för att bevaka gränsen mot Ryssland lyckas slå tillbaka en dubbelt så stor rysk armé. Och där stärker förstås först Karlians bedömningar. De kvarvarande svenska trupperna kan försvara de baltiska provinserna mot Ryssen. Karl kan lugnt lämna Kulan och Livland och marschera söderut. Men på årets näst sista dag kommer ryssarna tillbaka och nu kan inte Schlippenbach stå emot och svenskarna tvingas fly västerut. Men... Karl ändrar inte sina planer. Han är ju inte den som någonsin kan medge att han gjort en felaktig bedömning att ångra sig eller ändra sig. Det är Polen som gäller. I början av januari 1702 får Karl 12 en spektakulär gäst i sitt högkvarter. Man får kanske se gästen som ett sista desperat försök av Augusten Starke och få Karl att ställa in sin marsch mot Polen. Vem är det? Ja, det är faktiskt en kvinna som vi nämnt i ett helt annat sammanhang som hovdam vid Karls mammas, Ulrik Aronoras hov. Hennes namn är Aurora von Königsmark som bland annat haft ledande roller i de skådespel i en lätt på Stockholms slott. Jag vet inte om du kommer ihåg att prata om det. Och senare blir Aurora som var känd i hela Europa för sin skönhet en av Augusten Starkes otardiga älskarinor. August hade ju ett minst sagt, omfattande kärleksliv och Sessio har haft 354 barn. Av dessa tyvärr då bara ett med sin drottning. Det mest kända av de 353 utomäktenskapliga barnen får han med just Aurora, nämligen moris av Saxen, som med, tid, med tiden blev en berömd fältherr. Släkten från Königsmark är väl den mest spektakulära av stormaktstidens högadliga ätter. Aurora's farfar Hans Kristoff är den mest brutala svenska fältherren i 30 kriget. Och hennes farbror Otto Willen från Königsmark, det kanske kommer du ihåg, han har ju gått i historien som den som sköt sönder en del av parthenon i Aten. Kommer du ihåg? Vi pratar om det. Mm. Alltså vårt bidrag till försvarandet av en oskattbar antik byggnad. Det är, det är lite som vårt klimat tog död på 1600-talets främste filosof de Ja, sist nämnda ju. Ja, båda är ju otroliga eh, faktiskt. <laughs> ja, ja. Eh, mm. Efter tiden vid HV till Stockholm där hon varit centrum för huvudstadens nöjesliv reser Aurora till Tyskland där hon så småningom träffar August i Saxen. Aurora två äventyliga bröder som också de såg mycket bra ut. Vars öden kan vara intressant att nämna. Den äldre Karl Johan kom efter krigiska äventyr till London där han skaffar sig en älskarinna vars man, en inflytelserik och känd politiker, han mördar. Han blir dock frikänd i brist på bevis. Den andra brodern, Filip Kristoffer, har lämnat ett ännu mer spännande och mystiskt avtryck. Han inleder ett förhållande med en Sofia Dorothea som är gift med kurförsten av Hanover, Georg Ludwig, som senare skulle bli engelsk kung under namnet Georg den Alltså stamfar till drottning Victoria ja, nuvarande kungen Charles den III. Filip han gör upp planer tillsammans med Sofia Dorothea att de ska fly tillsammans. Men innan flyktplanerna sätts i verket försvinner Filip Kristoffer spårlöst. Han är troligen mördad på order av kurförsten som kommit på hustruns affär. Och det här var en oerhört uppmärksamad historia om den svenska greven och hustrun till den blivande kungen av England, där skrives romaner och teaterpjäser om detta drama. Den hanoveranska regeringen sopar igen alla spår efter mordet och det skulle ta över 300 år innan man tror sig ha löst gåtan om vart Filip Kristoffer tagit vägen. Vid reparationen av ett slott i för år 2016 så hittar man i en ihålig pelare ett skelett och rester av en brun kappa som den svenska greven skulle ha varit klädd i natten han försvann. Men tyvärr har man inte med DNA-tester kunnat bevisa att skelettbenen tillhörde königsmark. Spännande historia, eller hur? Mm, ja det är spännande. Men nu tillbaka till Aurora som efter brödernas död är den sista som bär namnet königsmark. Hon fick alltså sötte kal av August för att försöka övertala honom att avbryta sina planer på ett fälttåg i Polen. Hon har med sitt fredsavtal. Hon är inte så ung längre. Vår ibland citerade 1800-talshistoriker Anders Fryxell skriver Nu är hon kring 30 år men är nu ganska skön och behaglig. Men ska sanningen fram så är hon nu faktiskt 39 år. Vad August hoppas på är ju nu att en 19-årig ska få andra tankar i huvudet än att fortsätta kriga. Men vad August inte riktigt räknat med är ju att en tyst och förkvinnlig fägring opåverkade yngligen inte kommer att reagera inför Auroras uppenbarelse som ju hon är van vid att män gör– Karl Piper tar emot henne väl och hon har ju förstås en hel del släktingar där med namn som Levenhaupt och Wrangel och Delagardi och så. Men, men kungen, han vägrar träffa henne. Han ger henne inte den privata audiens hon ber om. Och till sist så bestämmer hon sig för ett sista desperat försök. Hon tar reda på var kungen brukar förlägga sin dagliga ridtur och placera sig där han ska passera. Och när han kommer ridande så ställer hon sig i vägen för honom. Men, ja, vad tror du händer? Han rider över och dödar henne. <laughs> Nej, det var inte så dramatiskt. Nej, han lyfter artigt på hatten, men sen rider han vid sidan av henne och sätter sen sporrarna i hästen och galopperar i högsta fart därifrån. Då ger Aurora upp och lämnar lägret. Tänk ner, skriver i sin kolon tolfte dikt som vi citerade ur förra gången. Högbarmad smärt, guldhårig Aurora kom. Från kämpe 20-årig hon vände ohörd om. Ja, hade Aurora lyckats med att förföra Karl kanske historien sett annorlunda ut. Det finns ju ett berömt citat om kvinnlig skönhetsbetydelse för historiens gång av den franske 16-talsfilosofen Pascal. Han är väl kanske mest känd, jag hört talas om honom. Eller kommer du ihåg honom från naturkunskapen? Pascal, man... De brukar ju, olika mätresultat brukar man ju använda sig av namnet Pascal. Ja, just det. det är, är inte det tryck, är inte det Pascal? Ja, det kanske stämmer. Eh, jag säga man på det, men han är väl kanske bättre för att han upptäckt vakuum. Alltså tomrum, tomrummet. Eh, och han, han samtidigt, Descartes som vi nämnde förut, trodde inte på det. Utan han sa att det enda vakuum som finns, det finns i Pascals hjärna. Mm. Nå, citatet då, Pascal citat här, det är om den undersköna Kleopatra. Eh, hade hennes näsa varit en halv halvtum kortare skulle den nutida världen ha sett annorlunda ut. Eh, då hade man andra ord varken Julius Caesar eller Marcus Antonius fallit för henne. ja. När det är Aurora kan man ju dock säga, för att ärerädda henne lite, att hon lyckas ju faktiskt med något som varken August eller Peter eller Danske Fredrik eller någon annan människa överhuvudtaget lyckas med. Nämligen att driva Colin Tolte på flykt. Eller hur? Mm, ja, lite småfindigt. Ja, tack. Eh, innan vi avslutar dagens episod, kanske vi ska säga något om... Man kanske undrar här, varför Pascal just talade om Kleopatras näsa? Det var så att man tyckte för att en näsa speglade en människans personlighet. Att till exempel hugga av en motståndares näsa i en duell, det var den värsta kränkning man kunde tänka sig. Och den, du kanske var någon som råkade ut för just det, nämligen, tycker bra, eller hur? Och vad gjorde han? Den kände astronomen. Jag kommer inte ihåg. Jo, ja. han ersatte ju den avhuggna näsan med en konstjord av förgylld mässing. Ja, så var det, ja. Just ja. Det. Mm. Alltså, kvinnor som gick äktenskapsbrott kunde dömas att mista näsan för att alla kunde se vad de sysslat med. Men även män som begått våldtäkt kunde dömas till att få näsorna avskurna. När japanerna i slutet på 1500-talet invaderade Korea skadade de av näsorna på 30 000 koreanska krigsfångar. Näsor som fortfarande finns i ett tempel i Kyoto. Sydkorea har i modern tid krävt att få tillbaka näsorna senast 2010 utan att lyckas. Men även idag kan man se ett på att näsors utseende kan vara viktiga. Vid ditt universitet i Lund- jag vet inte om du känner till det, men där har Akademiska föreningens nasala utskott inrättat ett nasotek där man kan studera avgjutningar av kända personers näsor. Känner du till det? Har alltså, jag, det? Jag, fan, jag har varit där och, och kollat. Ha, ja, men sant. Ah. Mm. Enligt en av Englands ledande dagstidningar räknas nasoteket i Lund till Europas tio mest udda attraktioner. Mm. Nummer ett är de här döda, balsimerade... Eh, tjock Jan, eller vad han heter. Fet, mats, ja. <fet du ja, ja. ja. du ser. Det finns mycket här. Mm. Nåväl, eh, i början av februari 1702 bryter upp och fortsätter in i det med Polen, Förena Little Town. Och vad som nu händer ska vi berätta om i nästa avsnitt. Så, tack för idag Fredrik och tack alla kära och aktiva lyssnare. Så hörs vi igen om två veckor. Ja, tack så mycket och hej. –hjälper vi landets 18-åringar att få bättre koll på pengar. Ett problem mindre. Välkommen till Swedbank, en väldigt svensk bank. Oj, kan du kolla skärmen? Janne är utanför sitt säkerhetsområde igen. Okej, okay, jag hämtar honom. Vi på Tele2 fortsätter bygga ut 5G och vet att pålitligt nät är avgörande för utvecklingen. Vi står bakom. Er rörelse framåt. Som är stabil uppkoppling för innovativa tjänster som tryggar våra äldre. Janne, titta, det är familj här. Norr, Tele 2. Välkommen till ett obegränsat företagande.